Станіслав Лем. Едем. Текст читає Сергій Оробчук. 6. Наступного дня вранці фізик з інженером спустили з резервуару реактора 4 літри збагаченого розчину уранових солей. Важку рідину зберігали у свинцевому контейнері з кришкою, яку підіймали щіпсями з довгими ручками. Контейнер стояв посеред уже очищеної від сміття лабораторії. Фізик та інженер працювали в незграбно роздутих пластикових захисних костюмах і кисневих масках під капюшонами. Вони старанно відмірювали мензуркою порції цінної рідини, стежачи за тим, щоб не пролити жодної краплі, бо ланцюгова реакція могла початися вже при чотирьох кубиках розчину. Спеціально видуті капілярні трубки зі свинцевого скла служили зарядними пристроями для випромінювачів, закріплених у штативах на столі. Закінчивши роботу, фізик лічильником Гейгера перевірив греметичність замків контейнера, повертаючи на всі боки кожен випромінювач і струшуючи ним. Витоку не було. «Не тріщить, усе в нормі», – задоволено сказав він. Броньовані двері радіоактивного сховища, свинцева плита на осі, повільно поверталися слідом за обертами ручки. Фізик та інженер поставили всередину посуду з ураном, і коли класнув засоб, з полегкістю зірвали зі спітнілих обличка пішони разом з масками. Решту дня вони прововтузилися біля всюдихода. Оскільки доступ до вантажного люка був перекритий радіоактивною водою, сюдихід довелося розібрати і по частинах винести тунелем на поверхню, попередньо розширивши його в двох найвищих місцях. Сюдихід майже не потребував ремонту, хоча перед цим був непридатний для їзди, бо, при зупиненому атомному реакторі, не було радіоізотопної суміші, яка, виробляючи струм, рухала його електромотори. Це була машина не більша за розкладачку. У ній вміщалося четверо людей разом з водієм. Ззаду був відкритий градчастий багажник на 200 кілограмів вантажу. Найхитромудріше були влаштовані колеса, діаметр яких можна було регулювати на ходу, підкачуючи повітря в спеціальні шини, в результаті чого вони досягали навіть півтораметрової висоти. На приготування суміші пального пішло 6 годин, але цим зайнята була тільки одна людина, яка стежила за роботою реактора. Інженер і координатор тим часом рачкували по підпалубних 80-метрових тунелях, перевіряючи кабелі між носовою рубкою та розподільними агрегатами машинного відділення. На поверхні під захистом ракети хімік влаштував щось на зразок пекельної кухні і варив у жароміцних посудинах якусь мазь, котра булькала на слабкому вогні, наче грязовий вулкан. Він розчиняв, плавав і змішував просіяні уламки пластиків, винесені відрами з корабля, а віддалік уже чекали матриці. Хімік збирався наново відлити потрощені розподільні щити навігаційної рубки. Дратувався сам на себе і не хотів ні з ким балакати, бо перші відливки виявилися надто крихкими. Координатор-хімік та лікар мали вирушити на південь о п'ятій, за три години до сутінків. Як завжди, виїхати вчасно не вдалося, тільки близько шостої все було готове і укладене. На четвертому сидінні влаштували випромінювач. Багажу взяли якомога менше, зате ззаду до багажника прикріпили 100-літрову каністру на воду. Більше не пролізли через тунель. Інженер, озброївшись великим біноклем, після обіду виліз на корпус корабля, що стирчав над поверхнею планети, і обережно подерся по ньому вгору. Щоправда, ракета увігналася в ґрунт під зовсім невеликим кутом, але завдяки її довжині, корма з вихлопними соплами висіла над рівниною на висоті добрих двох поверхів. Зручно сівшись між конічно розширеною основою верхнього сопла і прогином головного корпусу, інженер крізь бінокль спершу подивився назад, потім повів ним униз, уздовж освітленої сонцем велетенської труби, де біля чорної паші тунелю стояли люди, не більше за жуків. А відтак підняв його і щільно притиснув обидва окуляри до очних западин. Збільшене в багато разів зображення тремтіло від напруження рук. Отто, щоб зафіксувати його, треба було впертися ліктями у коліна. Це виявилося не так просто. До того ж, він легко міг полетіти звідси з торчака. Керамітова поверхня без жодної подряпинки була така гладенька і слизька, що, здавалося, її вкривав тоненький шар жиру. Інженер уперся профільтрованою гумовою підошвою черевика у випуклість сопла, почав повільно водити біноклем у вздовж лінії обрію. Розпечений повітря тремтіло. Інженер майже фізично відчув тиск сонячних променів на обличчя, глянувши на південь без будь-якої надії щось там побачити. Дуже зрадів, коли лікар Охоче прийняв координаторів план, котрий усі схвалили. Той сам розповів лікарю про цей план. Лікар навіть слухати не хотів про якісь вибачення і обернув усе на жарт. Інженера здивував, навіть більше вразив, хіба кінець їхньої розмови. Вони були тільки вдвох, і йому вже здавалося, що їм нема чого сказати один одному, коли лікар, наче перебуваючи у якійсь глибокій задумі, раптом торкнувся його грудей. Я хотів тебе про що запитати. Ага. Чи знаєш, як установити ракету вертикально, коли ми її відремонтуємо? Спершу нам доведеться привести в дію вантажні автомати екскаватор. Почав інженер. Але лікар урвав його. Ти добре знаєш, що я не розуміюся в технічних деталях. Скажи мені тільки, чи ти, ти сам знаєш, як це зробити? Тебе лякає цифра 16 тисяч тонн, Архімед готовий був перевернути землю, маючи точку опори. Ми підкупаємо ракету і... Даруй! Я запитую тебе про зовсім інше. Мене цікавить не те, що тобі відомі теоретичні або практичні способи взагалі, а чи ти певен, що розумієш це робити. «Почекай, і чи можеш дати мені слово, що, відповівши так, скажеш те, що думаєш?» Інженер завагався. В їхній туманній програмі робіт залишалося ще декілька нечітких пунктів, але він щоразу переконував себе, що коли настане черга саме цієї найскладнішої фази, якось буде. Перш ніж устиг щось відповісти, лікар повільно взяв його руку і стиснув її. «Ні, вже не треба», – мовив він. «Скажи Генриху, ти знаєш, чому так кричав на мене?» «Ні-ні, я тобі за це не докоряю, бо ти такий самий йолоп, як і я, тільки не хочеш цьому признатися». Лікар усміхнувся і раптом став схожим на свою студентську фотографію, яку інженер бачив у нього на столі. «Кредакую абсурдом, додав він. «Ти вивчав латину?» «Вірю тому, що це абсурд, латин». «Так», – відповів інженер, «але я вже все забув». Лікар закліпав очима, відпустив його руку і відійшов у бік а інженер залишився на місці, яку смітяще відчуваючи тепло його пальців на своїй руці. Він подумав, що лікар хотів, мабуть, сказати щось зовсім інше, і якщо добре зосередитися, то можна відгадати, що насправді мав той на увазі, але його чомусь раптом охопили розпач і страх. На щастя, координатор покликав інженера до машинного відділення, де було стільки роботи, що в нього не залишалося секунди на розмірковування. Тепер інженер пригадував ту сцену і свої відчуття, але так, не би йому, про це хтось розповів, ані на крок не просунувся далі. У бінокль бачив рівнину, що аж до блакитного обрію здималася плавними пагорбами, покарбованими смугами тіний. Учора ввечері він сподівався, більше того, був певен, що їх знайдуть і що вранці дійде до битви. Але цього не сталося, інженер уже вкотре вирішив не зважати на свої перечуття. Він примружив очі, щоби краще споглядати рівнину. У подвійних лінзах відбивалися групи струнків сірих чаш. Іноді їх затуляли хмарки куряви, яку здіймав вітер. Видно, він був там сильно, хоча тут, на цьому посту спостереження, інженер зовсім його не відчував. Під лінією обрію рівнина поступово змінювала пагорби, але він не міг із певністю сказати, чи це справді пагорби, чи може тільки хмари, що пропливають над рівниною за 12-15 кілометрів від нього. Там маячили якісь довгі темні згустки, час від часу щось підіймалося і розпливалося, щізало. Картина була настільки нечіткою, що важко вирізнити на ній щось певне. Але він помічав якусь незрозумілу ритмічність. Не знав, що це таке, однак констатував, що там через певні проміжки часу відбуваються зміни. Стежачі за секундною стрілкою, за черговим поставанням із чогось туманного, якогось темного утворення, Нарахував 86 секунд. Заховавши бінокль у футляр, інженер рушив керамітовими плитами вниз, міцно спираючись на всю ступню. Він зробив майже з десяток кроків, коли раптом почув, за ним хтось скрадається. Обернувся так рвучко, що втратив рівновагу, витягнув руки, захитався і впав на обшивку. Перш ніж устиг підвести голову, почув виразно повторений звук свого падіння. Згорбавшись, інженер підвівся навколішки метрів за дев'ять від нього, на самісінькому краєчку верхнього стернового сопла, сиділо щось маленьке, завбільшки з кишку, і важно стежило за ним. Це звірятко, враження, що він бачить перед собою звірятко виникло відразу, мало блідо-сіре, здуте черевце, а оскільки воно сиділо випростано, як білочка, було помітно його складені на черевці лапки. Всі чотири з кігітками, які кумедно сходилися в центрі. Обідець керамітового сопла це створінячко Обхоплювало блискучим, жовтавим, схожим на застигле жиле відростком, що стирчав із кінця його тулуба. Сіра, кругла котяча голівка не мала ні мордочки, ні очей, але вся була всипана чорними, блискучими бісеринами, наче подушечка з безлічу густо потицяних у неї шпильок. Інженер підхопився, ступив три кроки в бік звірятка, такий приголомшений, що майже забув, де стоїть, і почув потрійну луну, наче відгумін власної ходи. Зрозумівши, що воно вміє імітувати різні звуки, повільно підступив ще ближче, міркуючи, чи не зняти із себе сорочку, щоб використати її як сітку, але звірятко раптом перемінилося. Складені на круглому, мов барабан черівці, лапки затрепетали, блискучий відросток розгорнувся, наче велике віяло. Котяча голівка жорстко витяглася на довгі голість шиї, і створіннячко, оточене слабким ореолом, Здійнялося в повітря, хвилину непорушно повисіло над інженером, а тоді, набираючи висоту, віддалилося по спіралі, зробило над ним іще одне коло і зникло. Інженер спустився додолу, як найдокладніше розповів товаришам про свою пригоду. «Це навіть добре», – сказав лікар. «А то я вже дивувався, чому тут немає ніяких летючих тварин». Хімік нагадав йому про білі квіти над струмком. Вони скидалися радше на комах, – уточнив лікар на тутешніх, ну, метеликів. Але взагалі повітря тут слабо заселене. Якщо на планеті еволюціонують живі організми, виникає біологічний тиск, завдяки якому повинні бути заповнені всі можливі середовища, всі екологічні ніші. Мені тут дуже не вистачало птахів. Це створіння нагадувало більше кажана, сказав інженер. Воно було вкрите шерстю. Можливо. Погодився з ним лікар, який не дуже прагнув монополії на біологічні знання серед решти членів екіпажу, і, мабуть, більше чемності, ніж тому, що це його справді цікавило, додав. «Ти кажеш, що воно імітувало ходу. Це цікаво. Ну що ж, у цьому, певне, є якась пристосувальна доцільність. Не завадило б ретельніше випробувати його на місцевості. Думаю, він не підведе», – сказав координатор, вилазячи під всюди хода, вже готового вирушити в дорогу. Інженера трохи розчарувала байдужість, з якою товариші сприйняли його відкриття, але він подумки признався, що його більше здивували незвичайні обставини зустрічі, ніж саме летюче звірятко. Усі трохи боялися хвилини прощання. Ті, які залишалися, стояли під ракетою і дивились, як смішна машина описує довкола неї щоразу ширше кола. Координатор, який керував сюди ходом, сидів верхи і на передньому сидінні. Лікар та хімік влаштувалися позаду, поруч із ними стерчав тільки тонкий ствол випромінювача. Несподівано під'їхавши дуже близько до ракети, координатор крикнув. «Постараємося вернутися до півночі, до побачення». Він різко збільшив швидкість і за хвилину всюди хід зник за стіною золотистої куряви, яку плавно зносило на захід. Всюди хід був, по суті, голим металевим каркасом із прозорим дном, щоб водій бачив перешкоди, які він долає. Електромотори були вмонтовані в диски коліс, а дві резервні шини погодувалися високо над прикріпленою ззади каністрою. Поки місцевість залишалася рівною, їхали зі швидкістю до 60 км за годину. Раз по раз озираючись, лікар швидко втратив ракету з очей. Двигуни тихо співали, курява хвилями била з високого ґрунту і, рідіючи, відпливала у глиб степового пейзажу. Ніхто довго не озивався. А втім, пластикове скло захищало від вітру тільки водія. Тож тим, які сиділи ззаду, віяло в обличчя, і розмовляти вони могли тільки криком. Місцевість підвищувалася, ставала дедалі горбатішою, останні сірі чаші щезли, проминули й розкидані далеко по рівнині поодинокі плями павучих заростів. Подекуди стояли напівзасохлі дерева-легені з безпорадно звислими грунами листя, які лише... Вряди годи здригалося від слабкого неритмічного пульсу. Вдалині проступили довгі борозни, але обортових дисків не було видно ніде. Кілька разів шини м'яко підскочили, перетинаючи борозни. З ґрунту виринали гострі, білі, як висушена кістка, уламки скель. Довгі язики осипів тягнулися від них до підніжжя величезного схилу, на який підіймався хід. Гострий гравій тривожно шурхотів під колесами. Нахил зростав, їхали вже повільно. Хоч у моторів були резерви потужності, координатор не розвивав їх на цій важкій місцевості. Вище між жовтобурими гребенями блищала якась довга тонка смуга, що здалеку нагадувала дорогу. Координатор ще більше скинув швидкість. Поперек схилу, там де крутизна переходила в плато, у долані стерчали якісь невиразні предмети, і у протилежні боки розбігалася гладенька, вдавлена в грунт дзеркальна стрічка. Торкнувшись всії крайки передніми колесами, сюдихід зупинився. Координатор стрибнув на ґрунт, торкнувся дзеркальної поверхні прикладом електрожектора. Потім, ударив по ній сильніше і нарешті став, підстрибнув. Стрічка навіть не здригнулася. Скільки ми вже проїхали кілометрів? запитав хімік координатора, коли він знову сів у машину. П'ятдесят відповів той і обережно рушив з місця. Сюдихід м'яко гойднувся. Переїхав через стрічку, вона нагадувала ідеально прямий канал, повний замерзлої ртуті. І, збільшуючи швидкість, помчав повз щогли, які залишалися то з лівого, то з правого боку і були увінчені вібруючими повітряними вихорами. Потім багаторяддя щогол плавно повернуло на схід, а вони поїхали далі прямо. Стрілка компаса весь час показувала точно на латинську літеру «С». Плато виглядало понуро. Рослинність поволі програвала битву з масами піску, що його приносив гарячий, мов і спечі, східний вітер. З низьких дюн по почернілі, тільки попри поверхню блідокармінові зарості, з яких осипалися шкірясті стручки. Іноді щось популясте вирушилося у висохлих хащах, кілька разів мало не з-під самісіньких коліс сюди хода вискакували якісь створіння, але люди не стигали навіть розгледіти їхніх контурів. З такою стрімкістю – Представники місцевої фауни влітали у гущавину. Координатор лавірував, обминаючи кубки густих колючих кущів, раз навіть повернув назад, коли просіка, на яку вони виїхали, раптом уперлася в купу піску посеред кущів. Крізь зарості ставало дедалі важче пробиватися, відчувалася нестача води. Більшість рослин, спалених сонцем, під гарячими поривами вітру видавали мертвий паперовий шелест. Сюди хід квапливо повертав, рухачись уздовж стін на вислого гілля, з перепаних грон, сипався жовтявий пилок, що покривав вітрове скло, комбінезони і навіть обличчя людей. Із глибини заростів пащила спека. Дихати стало зовсім важко. Лікар підвівся зі сидіння і нахилився вперед. Раптом гальма завищали, машина зупинилася. Попереду за кілька десятків кроків, рівнемов стіл платом, обривалося. Кущі тяглися аж до самої лінії Крутояру чорною з борштиновим полиском від сонця щіткою. Вдалині над невидимою улоговиною височили схили гір. Координатор зістрибнув з машини і підійшов до найближчого куща з довгим віттям, що м'яко розгойдувалося на тлі неба. «З'їдемо вниз», – сказав він, повертаючись на місце водія. Сюди хід обережно покотився вперед, зненацька задерзат, наче отот мав перекинутися. Каністра задеренчала, вдаряючись об ґратки багажника, гальма застережливо завищали. Координатор увімкнув насос, і колеса почали розбухати, нерівності крутизни відразу ж стали відчуватися менше. Сюдихід спускався до хвилястої пилених хмар, яку зсередини пробивав стовп брунастого диму, циліндричний внизу, шишкоподібний угорі. Він майже не розпливався в повітрі, високо здіймався над пагорбами. Це виверження схоже на вулканічне. Тривало лише кілька десятків секунд, а потім стовп диму з величезною швидкістю почав осідати, ховаючись між білими хмарами, поки не зник серед них, усмоктаний назад у гігантську горлянку, яка перед цим його викинула. Уся долина ділилася на два яруси – верхній під сонячним небом і нижній. Далекий невидимий, затягнений полиною непроникних хмар, до яких погойдучись та підстрибуючи, переривчасто, попискуючи гальмами, прямував сюди хід. Проміння низького сонця ще кілька хвилин освітлювало далекі стримкі схили по той бік, де, мов би, виростаючи з гущавини бурих і фіолетових заростів, виблискували присадкуваті споруди із зеркальними поверхнями. Дивитися на них було майже неможливо. Засліплювало відбите сонячне проміння. До шару білих хмар було зовсім близько. Край урвища, позначений на блакитному тлі з обчастою лінією кущів, залишився високо над ними. Всюди хід дедалі збавляв швидкість. Людей з Нинацька огорнули якісь стремтливі, задушливі випари, довкола стало майже зовсім темно. Координатор знову пригальмував, і тепер вони їхали вже зовсім повільно. Нарешті почало трохи розведнятися. Точніше, це їхні очі адаптувалися до молочної напівсутні. Координатор увімкнув на секунду фари, але відразу ж погасив їх, бо електричне світло безпорадно вперлося в туман. За хвилину туман розвіявся. Стало холодніше. Повітря було насичене вологою. Сюди хід котився набагато пологішим схилом під низьконавислими навислими хмарами, котрі тягнулися аж до бурих, чорнуватих і сірих плям, які розпливалися в глибині долини. Попереду ще стміян блищало, немов би в повітрі був розлитий шар маслянистої рідини. В екіпажників було таке відчуття, ніби на очі їм раптом опала полуда. Лікар та хімік майже одночасно підняли руки, щоб протерти їх, але марно. З цього мерехтливого блиску нараз виринула темна цятка і попливла їм назустріч. Сюдихід їхав тепер майже рівною місцевістю, такою гладенькою, німов би вона була штучно вкочена і утрамбована. Чорна цятка зростала, люди побачили, що вона котиться на круглих балонних шинах. Це був їхній сюдихід, його відображення в якійсь поверхні. Коли зображення стало таке велике, що вони вже майже розрізняли риси влажних облич, воно загойдалося і зникло. Через те місце, де, на їхню думку, мало бути невидиме дзеркало, сюдихід пройшов, не натрапивши на жодну перешкоду, хіба що на мить їх обдало хвилею слабкого тепла, немов би вони проїжджали повз якусь невидиму гарячу перепону. Те, що на хвилину затуманило їм очі, раптом зникло. Під шинами захлюпало. Сюдихід В'їхав у мілке болотисте озерце, точніше в калюжу. Ґрунт укривали смуги каламутної води. Від неї підіймався слабкий гіркий чад, ніби не під нею опинилося якесь попелище. Тут і там здіймалися горбики викинутого світлішого ґрунту, просяклого водою. По ним текли струмки, виливаючись у калюжу. Далі праворуч темніли якісь безформні руїни, схожі не так на рештки мурів, як на купи забруднених зім'ятих сканин котрі-то здіймалися на кілька метрів, то опускалися до самісінької поверхні планети з неправильними порожніми чорними отворами. Сюди хід рухався поміж ям. Того, що було в них, люди не бачили. Координатор під'їхав до глинистого відвалу над однією з них, аж упершись у нього переднім колесом. Виліз із машини і, видершись на купу глини, нахилився над прямокутним колодязем. Побачивши, як раптом перемінилося його обличчя, Хімік та лікар мовчки вискочили слідом за ним. Під ногою в лікаря осунулася брила глини і хлюпнула в болото. Хімік підтримав його і потягнув за собою. В ямі з вертикальними, мов би утрамбованими машиною, стінками, лежав, горілись занурений обличчям у воду голий труп. Над чорним дзеркалом води виступали тільки могутні грудні м'язи, поміж яких стирчав дитячий торс. Троє людей підняли голови, перезирнулися і спустилися з глинистого горбика. Щоразу, коли вони наступали на рихлі брили глини, з них чвирикала вода. «Невже на цій планеті нема більше нічого, крім могил?» – зітхнув хімік. Вони стояли біля всюди ходе і, здавалося, не знали, що робити далі. Зблідлий координатор відвернувся і звернувся довкола. По всій околиці тягнулися нерівні ряди глинистих горбиків. Трохи віддалік праворуч сіріли купи безформних руїн, серед них біліла зміїста лінія, по другий бік, за плямами розкопаної глини, блищала похила площина, що звужувалася до й була наче відлита з пористого металу землистого кольору. До її основи збігалися зубчасті смуги. Далеко, між хмарами випарів, які ліниво пропливали вгорі, виднілося щось прямовисне. Чорне схоже на стінку величезного казана. Але це враження було мінливе і непевне, бо крізь рідкі розриви туману чи пари проглядалися лише фрагменти чогось сілісного, і відчувалося тільки, що там стоїть щось велетенське, немов висічене з монолітної скелі. Координатор уже сідав у машину, коли до них долинуло глибоке, наче звідкись аж із надр планети, зітхання. Білястий туман ліворуч розійшовся під могутнім поривом вітру, який одразу ж приніс гіркуватий пронизливий запах. Тієї ж миті вони побачили, як дохмар здійнявся химерної форми димар. З нього перевернутим водоспадом, бив коричневий стовп 100 мабуть, товщини, розпліскував молоко хмар, що неспокійно хвилювався і зникав. Це тривало, може, хвилину, потім настала тиша. Знову пролунав здавлений стогін, пори вітру, який куйовдав їм волосся, змінив напрямок. Хмари опустилися нижче, від них відділилися довгі плюмажі і почали затягувати чорний димар. Незабаром він майже зовсім сховався за ними. Координатор подав знак лікарю та хімікові. Вони зайняли свої місця, всюдухід незграбно на набрила глини і поїхав до наступної ями. Усі троє зазирнули на її дно. Вона була порожня. В ній стояла тільки чорна вода. Знову почувся далекий приглушений шум. Хмари видалися. З вулканічного димаря вдарив коричневий гайзер і знову всмоктався назад. Заполонені їздою безпреривними зупинками люди... Звертали щоразу менше уваги на ці рівномірні зміни і на кипіння хмар та димів у у логовини. Забрюхані вище колін вони стрибали в тістоподібні насипи, дерлися по слизьких схилах і зазирали до ям. Іноді в котрісі з них під грудою глини, зачепленою чиєюсь ногою, хлюпала вода. Вони спускалися, сідали овсюди хід і їхали далі. Із 18 оглянутих ям мертві тіла виявили усі мох. І дивна річ. У міру того, як прибульці знаходили нові трупи, жах, огида, обурення людей, здавалося, спадали, поверталася здатність спостерігати. Вони помітили, що чим ближче під'їжджали по болотистому ґрунту до завіси тумана, яка то затуляла, то відкривала чорного колоса, тим меншало води в ямах. Нахилившись над черговим квадратним колодязем, усе седно якого закривало зігнути вдвоє тіло, екіпажники побачили, що воно трохи відрізняється від інших. Тіло видалося їм блідшим і трохи іншої форми, але вони не змогли перевірити, чи так насправді й поїхали далі. Наступні дві ями виявилися порожніми, та втреті, уже зовсім сухі, лише за кількасот кроків від лопати з похилої площини, побачили мертве тіло, яке лежало на боці. Ручки його маленького торса були розкидані, і одна з них біля самісінького кінця розплющена на два товстих відростки. «Що це?» Ні своїм голосом пробелькотав хімік, стискаючи лікареве плече. «Тобі видно?» «Видно». І «Він якийсь інший. У нього нема пальців?» «Може, каліцтво», – буркнув координатор. Це прозвучало непереконливо. Біля останньої ями перед похилою площиною вони затрималися ще раз. Яма видалася зовсім свіжою. Грудочки глини повільно відривалися від стінок, які, зригаючись, осідали, не би хтось щойно виняв, гігантську лопату чотирикутної заглибини. О Боже, прохрипів хімік і блідий як стіна, трохи не впавши в яму, зіскочив з насипу. Лікар зблизька зазирнув у вічі координаторові і запитав: Ти допоможеш мені вилізти? «Гаразд, а що хочеш робити? Лікар став на кулішки, сперся руками на краї ями і обережно спустився на її дно, намагаючись не торкнутися ногами величезної туші, яка лежала там. Він нахилився над нею, інстинктивно затримавши віддих. Згори здавалося, що нижче грудних м'язів, одразу ж під тим місцем, де зі складок шкіри великого м'ясистого торса висовувався другий, у безпорадне тіло було забито металевий стержень. Зблизька лікар побачив, що вони помилялися. Під складок шкіри виступав схожий на пупок синюватий тонкостійний відросток, а металеву трубку, загнутий кінець якої губився під спиною трупа, було введено у цей відросток. Лікар поворушив її, спершу обережно, потім потягнув сильніше, нахилився ще нижче і побачив, що кінчик трубки, який просвічував крізь натягнуту на неї шкіру, з'єднаний з нею малесенькими блискучими перлинками, наче неперервним швом. Якусь хвилину він розмірковував, чи не відрізати трубку разом з відростком, поволі сягнув рукою в кишеню за ножем, усе ще не вирішивши, що робити, але випростуючись, глянув прямо в сплющене личко, яке неприродно відкинулося на стінку ями і стовпів. Там, де в створіння, яке він секціонував у ракеті, були ніздрі, це мало одне широко розплющене блакитне око, котре, здавалося, дивилося на нього з мовчазним напруженням. Лікар відвів погляд. «Що там?» – долинув до нього координаторів голос. Лікар побачив його голову, чорну на тлі хмар, і зрозумів, що вони не помітили цього згори. Голівка трупа спиралася на стінку, і щоб глянути на неї прямо, треба було опинитися тут, де він зараз стояв. «Подай мені руку», – сказав лікар, і, звівшись навшпиньки, місно скопився за простягнену координаторову правицю. Той потягнув його, хімік допоміг. Вони підхопили його за комір комбінезона, і він опинився на горі, вимащений глиною. Глянув на товаришів примруженими очима. «Ми нічого не розуміємо», – сказав лікар. «Чуєте? Нічого! А нічогісенько!» І вже тихіше додав, я взагалі не уявляю ситуації, в якій людина не могла б нічого, нічогісненько розуміти. «Що ти там знайшов?» – запитав хімік. «Вони справді відрізняються між собою», – повідомив лікар, вертаючись з товаришами до сюди хода. «В одних є пальці, а в інших нема. В одних є ніс і нема ока, а в інших є око, але нема носа. Одні великі й темні, а інші ближчі та з дещо коротшим тулубом. Одні… Ну то й що з цього?» Нетерпляче урвав його хімік. Люди теж бувають різних рас, мають різні риси обличчя, колір шкіри, що ж тут незрозуміле. Йдеться про інше хто чому і навіщо влаштовує ці жахитливі різанини?» Я не зовсім упевнений, що це різанина, тихо відповів лікар. Він стояв, похиливши голову. Хімік приголомшено дивився на нього. Що це має що ти. Я нічого не знаю, насило вимовив лікар. Він механічно зовсім не усвідомлюючи цього. Намагався витерти хостинкою вимащені глиною руки. Але знаю одне, додав раптом випростуючись. Я не можу цього пояснити, проте така відмінність між ними не схожа на відмінність між расами в межах одного й того ж самого виду. Надто важливі очі, ніс, зір і нюх. На землі є мурахи, у яких спеціалізація пішла ще далі. В одних є очі, в інших їх нема. Одні можуть літати, інші тільки ходити. Одні виконують функції годувальників, інші – воїнів. Невже я повинен читати тобі лекції з біології?» Лікар знизав плечі «Усе, що тут відбувається, ти намагаєшся обгати в готову привезену із землі схему», – відповів він. «Якщо якась деталь, якийсь факт не вкладається в неї, ти просто їх відкидаєш. Не можу тобі цього зараз довести, але знаю, просто знаю, що це не має нічого спільного ні з расовими відмінностями, ні зі спеціалізованою диференціацією виду». Пам'ятаєш той уламок, кінець трубки, голки, який я знайшов під час розтину? Звичайно, ми всі подумали, і я теж, що це створіння вбито, або принаймні його хотіли вбити. Воно має відросток, присоску чи щось у цьому роді. І трубка туди просто вставлена, уведена до середини. Точнісінько, як люди вставляють трубку в горло при трахіотомії. Звичайно, це немає нічого спільного з трахіотомією, бо у нього, в цьому місці, просто нема дихального горла. Я не знаю, що це таке, нічого не розумію, але принаймні знаю хоча б це. Лікар сів у хід і запитав координатора, який обходив машину з другого боку, щоб зайняти своє місце. А ти що на це скажеш? Що треба їхати далі? Відповів той і взявся за керму.